عادت قوانا بعزم الاباطه عادت قوانا العمر أعوذ بالله من شروري وفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله السلام ضلاله ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koga naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućen A koga ostaju u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti put Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu I da je Muhammed Alihi Salatu Wasalam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom naš gospodar, plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojte sa vaha istinskom Bogobojaznošću I ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani A zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuh Zahvaljujem Allahu Surahanova Tala koji nas je ponovo sakupio Na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti pa je lijepim menima I značenima isti Večera sa ko Bog da Planiramo Posljednje predavanje U ovom mjesecu A u toku mjeseca Ramazana ko Bog da neće biti predavanja Iz ovog serijala Pa sam razmišljao koje večera sime me dozve? a da bi koliko toliko se podudarilo sa temom Ramazana koji nam je na pragu i koji dolazi pa sam uz Allahu Subhanova tala pomoć odlučio i odabrao ime Ar-Rakib Ar-Rakim koji u prevodu značenja može zakazati onaj koji motri onaj koji pazi onaj koji nad svako u svakoj stvari ljudije Allah subhanahu wa ta'ala ime kojim se opisao rakim je stvar koju treba imati svaki musliman, svaki čovjek, svaki pojedinac, da je svjestan, da ima izgrađenu svijest, da je Allah Subhanova Tala, taj koji ga prati, koji poznaje njegove pokrete, njegove tajne, ono što najavi, iznosi, i ono što u svojoj nutrini prikriva i skriva od ostalih ljudi. I ovo ime je povezano, draga braćo, i cijene sestre sa imenima El Alim, Sami, Basir povezano je i dolazi kao vrhunac tih imena. Mi smo kazali u dosadašnjim predavanjima da Allahu Subhanahu What je pa imena pojašnjavaju jedna druga odnosno jedne e, ime primjer Al-alim al-basir, al-basir pojašnjava al-alim i obrnuto. Zbog čega? Zato što su povezani. I mi ih ne možemo razdvojiti, niti odvojiti od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Posebno imena koja imaju značenje koja se odnose na Allahov vlad, na Allahov debareka wa Ta'ala biće, koja su uvijek pri njemu, znači svojstvo osobine, mi smo da se osobina Allaha Subhanahu Wa Ta'ala na one koje su uvijek pri Allahu Subhanahu Wa Ta'ala su i one osobine koje su pri Elije, a to su osobine koje su Allaha Tebarek Ve Ta'ala radnje. Radi kada hoće, čini kada hoće i nisu stalne radnje, nego se vraća na Allahu Tebarek Ve Ta'ala volju. Kada on hoće to čini, kada neće to, to ne čini a ovo večerašnje ime ar je znači da lahvi te bareke la, lijepih imena koje povlači ovu osobinu da o znači motri i da pazi da mu ništa od detalja pokreta vidljivih, nevidljivi tajni, javni ništa toga nije skriveno što znači da ovo ime upotpunjava imena el-alim sveznajućeg allaha subhanu vata'ala el-basir da se mi koji sve čuje i sve vidi i koji na svakoj stvari prije, odnosno pazi i motri ništa mu od toga nije skljivan zato čovjek kada razmisli i promisli o ovom imenu i kada i jekin i iman uđe u njegovo srce da zaista čvrsto vjeruje da njegov gospodar ga prati i motri obuzme ga strah strah upoštovanja od takvog gospodara da je ispozvao njegovu veličinu i njegovu moć njegovo sobufatno zdanje kako može sebi dozvoliti na, da nakon toga učini pogrešu da učini grije, a Allah subhanu wa ta'ala ga gada. znači rob iskreni pravi mu'min se stidi stidi se gospodara subhanu wa ta'ala da učini grije, a da ga Allah subhanu wa ta'ala vidi pa se postavlja pitanje ili se nameće pitanje da li onda postoji situacija i vrijeme i mjesto kada čovjek može učiniti grije? Nakon ovih imena, ispoznaj je ovih imenima kojima se gospodar Debare kve opisao, odgovor je jasan da ne postoji niti vrijeme, niti situacija, niti mjesto da može čovjek učiniti grije, a da je Allah Subhanu Avatara taj koji ga ne vidi. Ne uzmi. Znači, Allah Subhanu Avatara posjeduje savršeno znanje, zna i vidi i ništa od stanja robova nije skriveno. Tako da čovjek kada vjeruje, kada ima u srce se ulije, o vas spoznaje Allah debareke veteala, onda se stidi, Ustručava da učini grije. Iako je duša ta koja ga nagovara Iako je žetan taj koji uvijek mu Stalno mu došapta sve, sve svoje, a u svom bori, Čvrsto s ovim manom Koji je ušao njegovo srce Zato mi znamo i čuli smo poslanikove Salovahu Aljih i Veseleme A dije se Pa smo isto tako čuli onih druge Kojima su opisali poslanika Salovahu Aljih i Veseleme Da je bio, znači, stitnih od koga Od djevici u svojoj sod. Stidio se zbog čega? Zato što ima savršenstvo imana koji može znači čovjek radional puda da izgradi odozno da dostigne takve deređene i niko ne može znači preteći Poslanika sa Allahu alaje jer je on znači pretekao sve kao sve Savršenstvo, ono kada bi se moglo kazati savršenstvo U obodijetu, u obožavanju Allaha subhanahu wa Dostigao je poslanik sallallahu alihi wa za Zatim oni koji se natječu I koji idu njegovom stazom I čine sve ono što je činio Poslanik sallallahu alihi wa sallame Slijedeći ga i u malom I u velikom U jeziku al-raqib Kako su kazali jezičari Ima značin el hafiz Onaj koji čuva Ila el Onaj koji dočekuje, onaj koji čeka iščekuje nešto Znači tu jeziku može se kazati da takvo značenje ima Koliko se puta spominje ovo te tevare kvjetala ime u Kur'anu? Ar-Rakib kažu da se spominje na tri mjesta Znači na tri mjesta u Kur'anu se spominje Allahove tevare kvjetala uzrišenjime Ar-Rakibu prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala u suri majde u 117. majetu kaže Ma kultu lehum illa ma emartani an i'budu allaha rabbi wa rabbe Govor Isa a.s.a. kada je govorio gospodaru ja i ništa drugo nisam govorio I kazivao, osim obožavajte moga gospodara i vaše gospodare To Isa a.s.a. podučavao, ukazivao na gospodare te i Kvetala Zatim kaže وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ fihim I bio sam svjetok među njima, znao sam šta čini dok sam bio živ, dok sam bio među njima, dok sam, znači, se družio s njima, dok sam ih nadgledao i bio uz njih, znao sam šta čini. Nakon toga, Islala Islata Oslama govori, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ أَن تَرَقِيبَ ali. A kada se me usprtio, odnosno, odet, znači, ima značaj kada si me uzeo sebi A znamo da Issa a.s. nije mrtav Nego da je ustignut kod Allaha te wa ta'ala Na nebo Kada si me znači uzeo sebi Ostao si ti taj rakib Koji prati, koji otkri i zna njihovo stanje Šta čini Zatim kaže isa in Shahid. A ti si svjedok svakoj stvari Znači ništa ti ne promiči Tvom nadzoru Ti vidiš gospodaru svjetlola Znaš njihov had Znaš svačiju situaciju I ovom ajtu Allah ta'ala Se opisuje imenom Raqib Znači jedno od tri mjesta gdje se spominje Allahov tebarek Wa ta'ala ime Raqib Zatim u suri Nisa U prvom ajtu, znači završetak ajta Di kaže Inna Allahe kane alijkum Raqiba Zaista Allah je na dvama motri. Znači, Allah, tabaraka vatala, pazi, vidi, ništa ho ne promiči. Njegov on savršeno, savršeno za nju. Zatim, Allah, subhanahu vatala, u suru Al-Ahzabu, u 52. mai, to kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيدًا I zaista je Allah, tabaraka vatala, taj koji motri, pazi, svaku slavu. Ništa mu, ne promiče, ništa mu ne promiče od toga Znači ovo su mjesta u Kur'anu Gdje Allah Tebarek Vatala spominje, spominje Ovo ime kojim se on Subhanahu Vatala opisao Kako je značenje ovoga imena Kada se odnosi na Laha Subhanahu Vatala Vidjeli smo da u jeziku Nekada može imati značenje Onaj koji čuva, pazi <laughs> Šta su učinjaci kazali Ibn Kesli Rahimahullah za ovaj ajed Koji smo naveli Wa kana Allahu ana kulli šehin rapiiba Zaista, Allah je taj koji bdije na svakoj stvari, ili koji motri svaku stvar, koji pazi, koji vidi, ne promiče mu znači, njegovom savršenom nazoru ništa od dešavanja i stvari, stvorenja koje čini njegovim poketa, šta je kazao? Kaže, to jest, on bdije na svakim vašim stanjem i dijelom. Šta god da činite, kakav god ste hal, ili kako god ste u stanju, Allah te bareke ve ta' bdije i vidi. Ovo nije, znači, kazati Allah te barekav etala bdije i vidi i motri Ovo treba, Habibi, znači, da uđe u srce Da čvrsto vjeruješ da Allah subhanahu wa ta'ala zaista te vidi I zaista te motri I da zna sve što činiš I ne samo što činiš, nego što razmišljaš, što kriješ, prikrivaš od drugih Kada si sam, kada si u samoći, kada si u društvu, kada ideš ulicom kada hoće spavati, kada ostaneš u toku noći sam, u kući u sobi, da znaš da nikada nisi sam. Može sam jesi od pogleda ljudi i stvorenja, ali nisi znači sam od Stvoritelja stvorenja. On je uvijek tu uz tebi. Vidite, pratite, gledate. Ne promići nije da dete tog života Allah te barekeva taala, sa znači, savršenim znanjem, savršenom moći Gospodar te barekeva taala nad gleda nadgleda, ima savršen nazor s na svim stvorenjima. I onda se čovjek zapita, subhanahu, kako, kako živjeti. Allah subhanahu, tada, je život. Učinio je, znači, svoj šarijat, savršenim šarijatom. Učinio ga da budu muslimani ti koji će ga sprovoditi, raditi po njemu, vladati se po njemu. Takav će osjeti zadovoljstvo, sreću, uspjeh I vidjet ćemo šta Ibnu Kajim radima Allah kazao kada je opisao takvi vjerniki Koji zaista imaju tu morateku Koji su ostvarili svijest Al-Latebare koja je tala ha Kako je opisao to su Najsretnija stvorenja koja mogu biti na Dunjanu ku Da prolaze u prolaznu kuću o, Ili koga mi mojiđe ta spoznanja i ta slast, odnosno nespozna ne opusi to habibi on je izgubio svako dobro koje je mogo opusti na, na ovom dunjavu zatim uđari, u komentaru a Allah sve motri sve pazi, sve vidi kaže, to jest Allah motri na sve tvoje postupke on detaljnije znači pojašaj pokaz je s obuhvatnim riječima opisao značenje, a Ibn Jarir znači pojašava detalje, pa kaže Allah te barek i motri na sve tvoje postupke u pogledu onoga što je dozvoljeno i onoga što je zabranjeno. Znači to je halal sve što radiš i činiš od halala da bi zaradio halal da bi stekao halal, da bi ga znači uniju pozumirao hraniš porucu, preživljavaš ti i tvoja familija, sve komšije prijatelji Allah te barek i sve te postupke vidi sve ih motri i ništa mu od toga nije skriveno. Zatim i haram, sve što činiš od harama, sve što tužaš korake svoje ruke prema haramu, tvoj pogled prema haramu, tvoje sušanje harama, sve što hraniš, unosiš ukuću, iznosiš, daješ familiji prijateljima, komisjama, Allah te bare kevetalan sve to vidi sve, sve to motri. Zatim kaže, sve to čuva i ništa mu ne promiče. Kazali smo prije u imenu El-Hafidla, Allah te bare kvatala čuva dijela svojih robova. Kako? Da bi pojasnio i prikazano sudnjem danu kada knjiga bude svima data, jer od Allahovog savršenog nazora, Znači da zna, da čuje, da vidi, da ta dijela isto tako se zapisuju, čuvaju, da bi sutra na sudnjem danu bila pretočena robovima ima da ne bi kazal, Bože, ja to nisam uradio. Biće rečeno ući svoju čitaj knjigu u kojoj je sve zapisano, sačuvano, znači i malo i veliko, i malo i veliko što se činio, činio na dunjalkom. Zatim kaže, isto tako mu to čuvanje ne predstavlja nikakvu teškoću. Zamislite, nije uz pitanje jedno stvorenje, jedan rob, desetak, stotinu Čovječanstvo Od Adama do onog posljednjeg kojeg Allah nebareka tada bude stvorio Prije sudnjega dana Allah Subhanu, sve je zapisao, sve je sačuvao i sve će biti sačuvano I ništa od toga mu nije teško Danas kada mi kažemo bratu vode evidenciju za one koji dolazi koji su odsutni, učinju mu se poteškoća, pa propusti, pa posle 5 dana kada izgubio sam papirić, ne za gdje, na poslu, firmi, na ulici, znači kada je po u pitanju, jedan zapiše, drugi ne zapiše, ilovo dvojica zapišu, posle 2-3 mjeseca nema nigdje papira, šta smo zapisali, šta smo se dogovorili, oko čega smo se dogovorili, razumijete? To kada je stvorenja o pitanju, međutim kada je gospodar stvorenja o pitanju, savršenstvo koje njemu dolikuje, to nije otežavajuća bolnost, nije to mu je teško, nego je naprotiv, to je njemu lahko. lahko. Što god gospodar te bare katarate, poželi, to se dešava. Što god što god hoće, to učini. To je savršenstvo našeg gospodara koji mi obožavamo. Odnosno, savršenstvo našeg gospodara koji nas je stvorio, koji zahtijeva da ga obožavamo. A on te bare kvetala i zasluža da se obožavamo. I ne smije se des da čovjek okrene glavu od obožavanja ovakvog uzvišenog, savršenog gospodara te bare kvetala koji se opisao, znači bezbrojnim, savršenim svojstvima. neograničenim, Ne možemo ih pobrojati. Imena počelo pisao Tebareke Vata'ala, te kada se spomenete o Kur'anu i Sunnetu, ali svojstva je ne nemoguće pogledati Allaha te bareke Tebareke Vata'ala. Zatim je kazao govorka Tade, koji kaže za isti A je da ima značenje onaj koji pazi i onaj koji čumi. U sezrušavaju riječi Muzarina. Zatim je začađ Rahimahullah je kazao da Erra Kiri značenje je El Hafiz. Pa kaže, onaj koji nije odsutan od onoga što čuva. Kad ti povjeri danas neko da budeš čuvar odriječen u skladišta firme, koliko čovjek čvrst svjesno san prevari, jel? Zaspi. Ućim, gospodar Tebarek, ovdje kada se opisuje imenom Rakib, onaj koji nije odsutan od onoga što čuamo. A svi smo mi, u Allahu on te barek znači ispod njegovog nadzora i u njegovom čuvanju, održavanju on upravlja i sve mirom i onim što je u njemu. Znači što je na nebesima i što je na zemlji, što je u zemlji, i što je u nebesima. Gospodar te barek letala to drži im svojom vodom i svojom snagom svoje moći. Tako da mu ništa toga nije riješeno. Kada on čuva, kada motri, nije odsutan od toga. Što znači da ga niti drijemeć, niti san obuzimaju u tog, u tog nadzora. Danas stvorenja na bi koliko god povjeriš, koliko god da povjeriš da čuvam, preuzeo sam manet, nisam u stanju da ga izpuštujem onako kako treba. U lačini slučaja, mi to provjerimo, osim onih kojima se vrlo smilovao, uputio napravio put, pa im podario, nadahnuo ja da zrade i posunetno poslanika sa ova njih veselena. A takvi je, znači, vrlo malo. Zatim, u Rejmirajima je kazao, Rakib je onaj koji nije nemaran prema onome što je stvrio. Pa nastavlja, jer bi to značilo majka ost, kada se odnosi na stvoritelja. Znate da je Nemara, da uprava neki, neki detalji stvorenja, njegov nazor, njegovoj kontroli, to je znači manjkavost. A gospodar bare Kvetala je čist od manjkavosti, od osobina manjkavosti. ni u tom slučaju se ne može opisati osobinama manjkavosti kao što su znači, ga opisali židovi, kao što su opisali kršćani, mnogo boši i oni koji nisu spoznali Allaha te Kvetala onako kako kako mu dolikuje. Zatim kaže, ili bi se desili propusti prilikom njegove nepažnje. Razumijete? Ne. Upravljanju, svim onim što je on te barek stvorio, kada bi se samo desio jedan djelić, da on ne nadzirje, da nema kontrolu, desili bi se propusti. A Allah te barek je tamo i savršenju osobinama i prelijek i veličastim kojima se opisao, ukazuje i pokazuje da nima propusta njegovo njegovom stvaranju. Što na kraju se može zaključiti zavedenog, da Allah bare kvetalo i savršenim, savršenim imenom kojim se opisao Ar-Rakib, da možete da pazi, da je povijezano, što nama treba znači, biti jasno, da je povijezano sa imenima El-Arim, da je on sveznajući SMI al basir koji sve čuje i sve vidi, znači na vrijeme ove barke kvetara odnosno vidi i motriji i pazi i ništa mu od toga nije svilo. Ovo je znači ukratko odgovora učinjaka koji su kazali značenje imena i kada se odnosi na alate barke Međutim, šta su podovi spoznaje. Kako čovjek da to manifestira u svom životu kada sazna i spozna ove definicije koji su pokušali da to i prestave Allahove te barke Vletara ime kada se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega svaki čovjek, svaki pojedinac, svaki onaj koji je dostigao puno, puno treba da čvrsto vjeruje da je on, te wa ta'ala taj koji motri svaku stvar. I svaku stvar. I ništa od toga nije skriveno. Zato neki učinjanci danas spominju kada odgajamo djeca treba da ih odgajamo upravo ovom imenu. Zbog čega? Da potučiš djetovo imenu veliko je, znači, spoznaj odnosno da akida takva uđe u srce, ubjeđenje da je Allah subhano tako koji te motri, koji te pazi, gdje god da odeš zna tvoje stanje, zna šta činiš, kada uđe kažu ova spoznaja djeteta u srce ne trebaš ga prati u školu od školi do kuće ne trebaš govoriti učitelju gdje molim te pripazi šta radi kako. nego dmari nogu podučavaš dijete, ovo akidin da je on sve znajući, sve mogući, da je on taj koji sve čuje, sve vidi, tvoje tvoji tajni dogovori sa drugovima, evo, ko ćemo tu rad, nećemo tu rad i da on motri, nazire svako stanje i pojedinca i društva, zdajnice i, i svih, svih ljudi, odnosno svih izvrjenja. Pa kažu da je jedno od naj bitniji stvari, da se ova akida usadi u srce djeteta i nakon toga uz Allah u te bare kvetara pomoći, nećeš imati problema. Ako ga budeš odgajao nekim drugim stvarima, daleko od ove spoznaje, da ga povezuješ za te bare vatala, ko gubi konekciju Neće biti povezan sa Allah'u svojeno u svanu, bit će povezan sa drugim stvarima. Biće ga strah tebe, bit će ga strah profesora, učitelja, naznika i slično. Međutim ako ovak i da uđe u srce i djeteta i odrasle osobe tada ćemo se bojati znači šta Allah traži da li, smo, da li činimo djelo sa kojim je gospodar zadovolja i ne činimo a nećemo gledati znači, šta drugi zahtijevaju, što drugi očekuju nećemo gledati samo pravo Allaha te bareke te Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wa'alemu enna i dobro znaite i upamtite varim, da Allah dobro zna šta je u vašim prsima, šta vaša prsa kriju, šta vaša prsa skrivaju, Zna šta je u prsima što znači ovdje Alate Barakvetara ide tajnije pa ti pojaša što na kraju znači da on zna što ti radiš kad već znamo što je skriveno u tvojim prsima i dobro se pričuvajte da ne biste što učinili, što je u suprotnosti onoga što On traži, što On traži od vas. Znači, Laha te kao je da nas obuhvatno zdanje, sve obuhvatno, pa čak i ono što naše misli, što naše misli, pomisli, što mislimo da možemo učiniti, a skriveni smo od pogleda strinja. Zatim, ona Đerašanu kaže, Rabbena te punu lešaj in rahmeta uvaima, gospodaru naš. Zaista tvoje znanje i tvoja milost svrhu stvar obuhvatli. Znači Allah te bara kratara prekriva svojom milošću, svrhu stvar, ali isto tako i svojim znanjem, što znači da nema nečega što je stvoreno, a da vas ne zna za to stvorenje, kakvo je, od čega je, čime se bavi, šta radi, u trenutcima mirovanja, u trenucima znači pokreta, u trenutstva djelovanja, znači u svim situacijama Allah Tebare Kvetala dobro, dobro zna. Što znači kako smo kazali da ime rakid se odnosi na Allaho Tebare Kvetala biće svojstvo koje uvijek pri Allahu Tebare Kvetala i da je povezano sa imenima El Alim, Essemi El Basir. Međustavno isto tako, čovjek nekada griješi. Šta treba učiniti kada pogriješi? Svijest Moslevi, imamo Nismo mi svi znači u toj pripravnosti 24 sata smo svjesni. Ljudi griješi. I kada ne bi ljudi griješili ovate bare koje je tala bi dobio druge koji će griješiti pa se pokajati, jel pa se vrata vas i smarjamo tala. Znači desnici za čovjek pogriješi. Međutim ta njegova svijest, da je on svijest da je pogriješio, vraća ga ponovo, da se pokaje onome koji svaku stvar nacine, sve vidi, ništa mu ne promiče jel, to te tjera, ta ima te tjera da se pokaješ onome koji zna tvoji stvar, zna što si činio. ali ako nemaš te svijeste ako nemaš tog imana, nema onda ni te ubi, nema onda ni kajanja jer ova spoznanja te znači vodi tome da ti se pokaješ i vratiš gospodaru te bareke s druge strane, ista morakava, ona se ogleda i umuba stvarima, u dozvoljenim stvarima. Kada si na ulici, kada su u društvu, kada su u kući, kada su sa prijateljima, bilo gdje, da imaš ali bih lijep lijepo ponašanje, odmjeren si, znaš šta pričaš, kako pričaš, ne želiš nekog povrijediti, znači ta morakava, ta svijest dijeli se svjestan svake situacije, svakog letanja, svakog postupka, da znaš da je gospodar te bare kvetala iznad tebe, da te prati, da te motri, pa sebi ne može dozvoliti da radiš nešto sa čim on nije te bare kvetala zadovoljan, pa kada radiš dozvoljenu stvar i tu dozvoljenu stvar da radiš i činiš u granicama dozvoljeno, da ne prelaziš, da ne prelaziš ni u tome granicu. Jer nakon ovakve spoznaje da postaje jasan hadis poslanika sallahu alihi vseleme kada je upitan o sanu? dobročinstvu šta je to dobročinstvo pa je poslanik sallahu alihi vseleme kazao da je to da obožavaš Allaha subhanu wa ta'ala kao da ga vidiš a iako ti njega ne vidiš on tebe vidi to je tamo rata, svijest Koji je izgradi blagoste njemu takav znači živi životom sretnika na dunjalku Taka obožava Lana tala kao da ga vidi međutim svi smo dobro znamo što smo šta smo svad za sebe znam tako i ova svijest se ne može ovoj naći kod čovjeka u toku noći u toku jednog trenutka treba da se bori treba da se izgrađuje da se nadograđuje činjenjem dobrih djela činjenjem djela koja ćemo povećati imanu lahat barke tal koja ćemo povećati ovu svijest da izbjegava harame da ne čini harame, da nije mjesto gdje se haram čini gdje se lavo vira vrijeđa gdje se vrijeđa Allah te barek ve ta'a gdje se vrijeđa Pusanih s.a.a. jer svi takvi skupovi djeluju da tvoj imam popusti, na tvoj iman oslabi kada budeš to izbjegavao, s druge strane budeš činio puno dobrih dijela tvoja svijest je sve jača i jača tako ćeš postati inšala jednog dana, jednog trenutka od onih koji su zgradili najveći stepen imana, a to je stepen dobročinstva, da obožavaš Allah, kao da ga vidiš, iako ga ne biš od tebe, on tebe zaista vidi. Pogledajte riječi, kada je opisao, znači, stanje, i ukazao na tu pravu, istinsku sreću, odnosno pravi, istinski put koji proizilazi i spoznaje bareke tebara, preko njegovog imena Rakim. Pa kaže kada Rahima mu rakaba, Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim Rahim je stalna svijest i ubjeđenje to su oravsko zove morata stalna svijest i ubjeđenje roba da hak Allah subhanahu wa ta'ala motri na njegovu spoljačnost i njegovu nutrin. stalna svijest da su vijek svjestan znači da Allah opisuje ga imenom hak a to ime ćemo govoriti ako bude pojasniti da je Allah koji je istina motri na tvoju spoljašnost, na tvoju nutrinu, Da je ta svijest pri tebi Da je kod tebi A Bibi šta što znači nakon toga Kad se svjestan Ne da uzgledaš sebi da budeš Od onih koji su u Nehaju, u Gafetu Zaboravu na Allah barek, Oni koji zaborave Allah Allah zaboravi njih Oni koji se trude suvijek Da im je Allah te barek etala, Uvijek na pamijeti Allah te barek je Pa kažem Ovom stanju spoznaje je Jekina istinskog ubjeđenja doprinjela je mu stala stalna svijest koju je izgradio pa je postala znači nakon toga je kim istinska spoznanja u srcu u Allaha tebareke oteala ka je pro njegovog znanja da je Allah subhanahu wa ta'ala rakib kad znaš Allah subhanahu wa ta'ala preko njegovih imena a ovdje znači konkretno se govori o imenu rakib, da je on taj koji motri i prati da je nadzire svako stanje svako stvorenje Imaće znači, ovakav kaže Koji ga vidi, čuje njegov govor U svakom momentu, vidi njegov postupak Vidi njegove uzdisaje i izdisaje Allah odbira I svaki treptaj oka Uzdisaj, izdisaj I treptaj oka Allah subhanahu wa ta'la vidi I Da li mi vidimo? Ne vidimo Allah subhanahu wa vidi Zatim kaže Er-Rakib, podrazumijeva obožavanja baha subhanahu wa taala ovim imenima pa nabraja Er-Rakib, al hafiz Es-Sami, El-Basir, El-Alim. To je znači spoznaja ovih imena koji ti pomažu da izgradiš sebe stavnu svijest da Allah subhanahu wa taala vidi i prati tvoje stanje. Pa kaže onaj ko Allaha bude obožavao ovim imenima i njihovim značenjima i oni im našto ta značenja upućuju, takav će dospjeti do istinske murakabe do istinske znači spoznaje, odnosno svijesti da Allah Subhanahu Atala ko bude spoznao ova imena, njihova značenja i našto ta značenja upućuju nije dovoljno samo kazati na rije, da ne zna značenje, da negira značenje kao što su sekte određene negirale, priznali su Allahova imena negirali su njihova značenja Bibi, svako ime ima značenje i ima ono našto značenje u kući ukazuje. I to je kod nas bitno Znači, Nije samo naučiti imena na početnog predavanja. Nego znati ime, znati njegovo značenje i našto u kući radi po tom značenju. Tek nakon toga kaže dolazimo do istinske morakabe. Allah najbolje, najbolje značenje. Drugi plot spoznaje ovog velikog imena, je Jahabibi da si svjestan u svakom trenutku kada želiš da učiš određeno djelo Da je Allah subhanu wa ta'la Da motri i pazi Zatim Kada činiš to djelo Da si svjestan da Allah Đalešanu Motri i pazi I nakon završeno djelo Da si svjestan da Allah motri i pazi Tako što će se preispitati Zbog čega si ga uradio Zašto si ga učinio Šta te je navelo da to učiniš Razumijete Motivacija na početku, zbog čega to radiš, kad si svjestan na Allah subhanahu wa ta'ala, da je on rakib, da motri i vidi, da pazi, onda znaš zašto želiš da što to djelo. Da upravo želiš zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, što on zadovoljno, što on voli to djelo da se čini. Iskreno radi njega, zatim dok ga činiš, još uvijek svjestan da ga radiš kako bi se umilio gospodaru Tebarek wa ta'ala nakon učinjenog dijela zahvaljuješ Allahu Shuhanu koji te je počastio, koji ti je omogućio da ga učiniš, niš, zahvaljuješ mu na tome, jel i svjestan si traženja da bude to djelo Kabul, Kabul kod dela te barake te barake da. Međutim, ako izastane ove stvari, ako čovjek nije svjestan ovoga, onda je u velikom belaju. Kada počneš da radiš, tjedno ne znaš od čega radiš, ne znaš u čije ime radiš. Ne znaš šta te navodi da to činiš, jel? Mogu biti drugi niyet, da bi neko se dodvorio, da bi te neko vidio, da bi te neko pohvalio, a to su opasne stvari i osobine koga mu nafikat. Ljicevira kojava te bare kevetala ne voli. Zatim u toku čini je da čovjek može pokvariti svoje djelo. Odpočiš iskreno, a u toku doklanjaš osjetiš neći pogled pa se onda počneš uljepšavati je malo skrušeno, poginje se u namaz nikog se njih skrušen i kvari svoje djelo u toku do činiš ili si isprava i na početku i na kraju, ala na kraju a jesam ga uradio, počne se paviti to znači ta svijest moraka bi, da sve što radi i radiš da radiš te bareke vetara zato Hasan na basili kaže smilovao se Allah te bareke čovjeku i zastane prilikom želje da učini određeno djelo kaže smjel ono salat takvom čovjeku zbog čega? kaže on zastane ima život uradi, a zastane pa promisni i razmisli zbog čega ga čini ako je kaže ima ime Allaha nastavi alhamdulillah ako nije o ime Allaha kaže ostavi takvo djelo to se vas odnosno ono što se slaže sa onim što mi navodimo i kada pročitamo i kur, ali hadeze is Poslanike sa sam s čujemo, znači šartove osnovne za, da bi se djelo prihvatilo kod Tebara te barakala, vidimo da se ovaj govor ne odudara. Znači ovaj treba da promisli, da razmisli, zbog čega činiš, zbog čega dolaziš, zbog čega ideš u žaniju, zbog čega ideš na posao Znači da čovjek nije ti svaki dan kad na posao, da ide radi te bare, kevatala, toga što je duža, ima porunca preživjeti, da zaradi na faku koja je halal, da doresi tu na faku, da im datne, da im znači ispuha, da ih nahrani, odgoji djecu, za sve to čovjek kada nije ti ima nahrani. Suprotno, odlazi što je tvoja svakodnevnica, nemaš nijeta, nema ni hajra, nema, odnosno nema nahrade za to. A svaki dan to činiš, a tvoj nijet, tvoj nijet čini čudo. Zato kažu učenjaci, opisujući učenjake, da su učenjaci najveći trgovci. Ne imjetko malo, kožko učiti, kada najveći trgovci nijetili. Zato što su svjesni vrijednosti nijeta, Pa kažu kada izađu na ulicu, izlaze a ve su da nije puno nijeta, puno namjera. Kakvi? Ili od žangrade late, barakvatala, svaki korak koji bude digao i spustijima i nagodima okrezn, misla i gdje se to nijeti. U vi da je panja u zematu ima najgrod što na nije Zatim ako sretne brata posalameće se, zatim ako sretne brata kaže nasmija ćemo se u lice, nagrada se zbog onih Hadisa. Zatim kaže ako čuje da je netko umro, preselio, otiče na ženazu, zatim ako se neko razbolio od žematke njegove vraća i kaže on će ga obići i nijeti, ti nijeti, nije I kaže ovdje u Žavni ništa su toba, redesi osim što je koje za imamo, kaže svaku stvar koja nam nije tio, je bio iskren ima i Pa kada dođu kažu pred predavate barek letala, ti koji su nijetili koji nisu nijetili tamo brda dobri djela, ništa wow, isto dolazi svakodnevno žao. Ona i jedan nisu ponjali odnosno ženaziv obilaze bolesnike, ali ona nijetil, nije htjela nije nijetelo i pre je zbog tog nijeta. Što znači to je taj nijet? Pravi i nijet, u ime late, bara koji sa čvrstom odoko da se ispušte taj mir, da je Ne znači nije tiši inšala Ono običajno inšao, nego čvrsto posle čega, znači, nema dvojbe. Allah Đelešanuhu ukazuje u upućuje na ovaj govor da čovjek treba da se pripazi prije nego što uradi dijelo, zatim da se pripazi nakon toga kada uradi djelo. Allah Subhanah treba poznat u majtu, kaže Ovi koji vjerujete, bojte se Allah Đelešanuhu, Otakullah. Prvo, naravno da se bojite Alaha Đerošanu, a zatim dobro pogledajte šta je svaki od vas učinio, što je svaki od vas uradio, i što će svaki od vas uraditi za sutra. To je svijest kada treba da uradiš, prije nego što uradiš, da se bojiš Alaha subhanahu wa ta'ala, da radiš nakon toga. A kada uradiš to djelo, Alaha Đerošan kaže, Alaha Boj se Allah za ono što se sutra pripremio, odnosno što danas činiš, da bi sutra susreo gospodara te bareke od tada s tim dijelima. I nakon toga pora bojte se Allah-a Čelešanu, inna bima ta'amelun. Zaista obaviješten o svem onome što vi činite. Znači ta'ala ovdje ukazuje, i poziva vjernike da se boje Allaha Đelešanu prije nego što počnu učiniti nešto. Zatim ono što su učinili što radi, da nakon toga opet se boja Allaha Subhanahu wa ta'ala, jer on dobro vidi, dobro je bavio ište svemu što se čini. A sva ova djela koja mi danas činimo, su djela koja će se sutra prezentirati. Sutra na sudjem dan će se napre doći. Pa Habibi koliko si danas iskoristio, koliko nisi. Danas imao šansu. Od sabaha kada se do akšama, odnosno sudojacije akcije, imao si čitav dan da iskoristiš u hajratima dobročinstvu. Koliko sam uradio, koliko su uradio. Ovaj dan se još nikada neće uradio. Nikada. Osim što će ti biti predoćen na svodje dan što su njim uradio. I zamislite koliko od nas ovdje sjedi, samo Allah zna koji od nas šta uradio u toku dana. Koliko od nas ima oni koji prednjači, koji su nas pretekli. A koliko nas ima mi skinali, nismo nešto i ono što smo radili, su Hala, dala se oprim. Znači, nismo u potpunosti ga uradili, onako kako Allah ona traži od nas. A koliko ima međunoma oni koji su nas pretekli na filama, dobročinjstvima, dobrovoljnim stvarima. A koliko nas ima ono što smo od Farzova nismo se odazvali onako kako gospodar te koja je traži. Zato Allah što ono dobro se pripaste, dobro vidite. Bojte se Allaha ono što činite kako ćete sutra to naći što ste učili. Je čovjek kada radi djelo, da ga radi radi Allaha te barek vatara, onako kako ga je radio poslanik sallallahu alijek i vasaleme da očekuje za to djelo veliku nagradu a da se ne divi sam sebi da se ne hvali takvim djelima, da ne kaže ja sam ovo, ja sam ono nego to da svaki koliko je god u pa ako ga neko je razotkrio Hamdoša ga je razotkrio moće biti sebe u drugom nekom bratu da isto tako počinje činiti jer su ta tajna djela stvar koja činije znači, razliku između onih iskreni i onih koji misle da su iskreni koji misle da su iskreni što imaš više tajnih dijela a Bibi, to je veća šansa za tebe za uspjeh. Što imaš više javnih dijela, odna fila, ne pričamo o gdje se djela traži da mi dođemo, da se vidi, da mi dolazimo, hač. Da te svi kudi vidi, da gledeš što više možeš podignuti im, glasu, glasom, lebek, Allah, umere, bebek. Sve što čuje se doći za to, ali ova tajna djela, skrivena djela, sadatka, Slično, pomaganje, dobročinjstvo i slične stvari, a bi, bi trebali čovjek imati što više, ali i prikrivati, sakrivati kao što je opisano da desnica, odradjevica ne zna što je dava desnica, toliko skriveno, znam se dvije ruke, jedna od druge se krivi, Tako je od pogleda, pogleda stvorenja. Jedne prilike Omera di primjer nećemo navesti primjer Omera, nećemo navesti primjer Ebubekra. Osmana, Alije, a sahaba koji su najbolji u generaciji umeta poslanika sallahu alijekvu sallame nakon poslanika sallahu alijekvu sallam. Navešimo primjer jednog dječarka, jednog momka, koji je od, rastao, znači u vrijeme poslanika Allahu alijekvu sallam. Ali kako je svijest imao o Allahu sbuhanomu o talam? Znači izgrađen svijest. U ovoj predaji se bilježi da je Omer radijalavno pro, prošao jedne prilike, pored stada koju je čuo jedan, jedan poznati, znači dječak, Čoban. Pa je Omer prošao pored stada i svidila mu svjetna Otca. Zastao je i pokazao prstu na Otcu. Kaže mu, dječak, šta želiš kad želim je kupiti? Kad ja ti ne mogu prodati jer ja nisam vlasnik stada. Imam vlasnika gospodara koji, znači, prodaje i koji dozvoljava. Ja nisam taj koji mogu, ja samo očuvam ovdje. Kaže njemu, Omer želijeći ga iskušati. Kaže, dobro kaže svom gospodaru da ga je pojeo Nema, kada je naješao i gotovo. Kaže njemu čabaj u tom trenutku. Vojina Allah, a gdje je, kaže Allah djelašanje. Ka, toliko ostalo traga, namera ova rečenica koje je kazao, gdje je Allah, znači ako je nevdje moj vlasnik, i tu mi se ja dogovorimo po nekom E, neke djelovičnog imijeka koje ćeš mi dati gdje je Allah koji vidi i mene i tebe i naše stanje kaže omen nakon toga se vratio otšao potražio vlasnika mladića njegovog gospodara, otkupio ga pošto je bio rob zatim ga oslobodio pogledajte što znači ta bogobojaznost i strahu da vrata bar je barek da uvijek će doći samo sa dobrim Oslobodio ga, zatim odšao kod gazde Kupio ovcu I dao dječaku da bude vlasnik te ovce I kažu nakon toga Često bi govorio U situacijama kada bi se obraćao negdje Uvajn Allah, uvajn Allah Uvajn Allah A je Allah, Vi gdje je Allah. Znati, kad je halifa Umar Bio halifa, preuzeo odgovornost Da je bio najbogobojazniji u tom vremenu Nakon smrti Umar, Ebu Bekra Radi tolika je svijest, ali se zadivio dječakom koji je bio tu, imamo jedan drugi primjer majke i kćerke koja je isto tako znači, imala stado prodavali su mlijeko, jedne prilike, majka htjela znači, da ima više mlijeka nego što je, pa kaže djevojčice da malo kaže, da vode i da imamo više da prodamo i tad djevojica kaže, a Omer da Omer nas ne vidi, a kaj vidi neskaj gospodar Omero znate a što umir je radimo, prolazi, znači, iz predkuće je čuo tu rečenicu, odšao sinu i zato kako je završilo, rekao, sine, ima jedna malo da će da je prosiš, ili prosi na kraju, pašla se završila kako treba. A kada je bogobojaznost gdje je odvela? U kuću bogobojaznosti. Bogobojaznost. I svaka ova stvar koja se radi kao primjera Bibi, treba nam biti znači, nešto što vidimo da je vrlo lako učiniti. Samo je treba izgraditi da si svjestan. Danas koliko mi, koliko nam sad dostaje, koliko nedostaje dostaje našim voćama, koliko je dostaje bilo je kada čovjek radi ove bogobojaznosti, odnosno svijesti, davate barek Allah te barek Allah na Kada bi vi bi svi bili takvi ili slični njima, a Habibi ne bi bilo straha da ćete neko zakriniti, da ćete nekoga prevariti, da ćete neko znači nažal, nešto učiniti jer svi su svjesni Allaha te Allah svi znaju prava svoje braće, prava svojih komčija, prava svojih prijatelja, prava svoje rodbine Bilo bi tako, znači veliko blagostanje Ali vi ne znamo, odnosno ne znaju ni drugi koji udaraju na ovu vjeru smatrajući je da je nazadna a u stvari ona podučava omet čovječanstvo onome što je najbolje što je najvrednije A kako neće kada je ova vjera od Allah te bareke, te bareke ve primjer Jedne prilike smo ga možda navodili, ono je koji je bio jedan od mudrih šejova koji je imao svoju grupu učenika. Među njima se uvijek iscao jedan, koji ga je on posebno volio, posebno gotivio, svao ga na svoja druženja posebna, jel, pazio i sl. Pa, pa je taj takav postupak izazvo ljubomoru kod ostalih učenika. Međutim, on kada je osjetio da su on ljubomorni, Onda je postao sve njih na jedno, jedan ispit na kuši Pa je kazao neka svaki od vas uzme pticu Naredio svaki da uzme pticu Zatim neka odi na neko mjesto Gdje ga neće niko vidjeti, primijeti, neka zakolje to u ime Allaha Tebare Kvetana I kažu svi su oči osakrivali se, gledali gdje je ko šta našao mjesto I svi se vraćaju sa zaklanim pticama Osim ovoga, znači mladića koji se istica među nima Znači po posebnim nadarenim stvarima pa kada je došao, on jedini živu pticu nosi. Svi se ipratili, kako nije našao mjesto. Pa ga pita učiteljka, preti svima njima. Za kaže, zaklava pticu, kaže, nisam. Pa kako nisi, kaže, kada sam god pokušao da je zapoljen, kada vidim nema pogledat ljudi, kad nikome ne vidim, kad sjetim se, ovdje Allah vidi. Pa ovdje, je na drugo mjesto isto tako, kad pokušao sam par mjesta, vidio zaista da nema mjesta, a da Allah ne vidi, onda sam se vratio i vidio stvarno da ne mogu kazati. Što je bio, znači, jasan postupak ili detalj da podući sve ostali, koliko je, znači, on bio nadaren po stvarima koje ga uzdišu iza drugih. Bogu bojaznosti, svijestu, Allahu, te bareke, te bareke, vete, tako da mi danas, znači, kada bi neko nekog to ponitivno naprzilo, ne drugim razmišljamo o ovim stvarima Ali on bio svjesna toga, mi bi da žliče da bi daš nekoga prekvala za znači, to Evo, bismila nas, što prije dođu što ja sam to radio Međutim, znači, on na takav mudr način je ukazao i pokazao Kako su znači jedni za drugi e, ističu Allah zao kaže Elem Ele ya ya'lem bi enna ne znaš da Allah subhanahu wa ta'la svaku stvar vidi što jasno pokazuje da ovaj mladić i slični primjeri oslikavaju da su oni ti koji su spoznala Laha Tebara i Kevetana. Kroz ljegova lijepa i pelijepa imena i savršena značenja. I čovjek kada nauči i kada spozna Allah Suhlanova Tebara kroz ovakva značenja, a bi drugačije se ponaša. Drugačije se ponaša štenko kad si odgajan na stvarima od krova do temelja. A kada ideš od temelja, a vidite drugačije, Allahu uh, sallahu alijih vaseleme, jazhave u meki odgajao na ovom, nisu bili propisni. Neko je ustačivao akidu, Zdravu svijest o Allahu subhanu wa ta'la kao stvoritelju, kao gospodaru, kao jedinom koji je zaslužan i se obožava. Zbog čega je zaslužan i se obožava? Zbog svih ovih imena i savršenih osobina kojima se te bareke ve ta'la opisao. Znači nema, niti postoji neko ko može biti zaslužan, ko se može obožavati mimo Allaha poreda Allah subhanu wa ta'la. Jedini koji je istinski zaslužan i Allah subhanu, zbog ovih savršenih osobina. Stvoritelj, stvoritelj koji je sad stvorio, koji sve vidi Kad samo promisliš i razmisliš o toj moći kojoj nema kraja Svojstva koja su neograničena Nije, ne možeš ni pojmiti, ne možeš ni zamisliti Samo da je veličine gospodara te bareke od ne možeš svojstva pomisliti i zamisliti Koliko god da pomisliš, on je veći I moćni Kako god da zamisliš ne može se uporjeti sa moći Allah debare, debare kratala. I na kraju treba su došle zaobrani, kako smo kazali, da čovjek ne pomiša o Allahu, I ne može to učiniti. Ali razmišlja o njegovoj učini, njegovoj snazi i moći tvoj stvorenja i svoj ovo što je on svojeno stvorio. Zatim, od plodova spoznaje ovog velikog imena, ostvarenje istinske moratave čini čovjeka sretnim živahni, sretan je u životu. Zato na knjiga što je izašlo nedavno od Mohameda Arite Šefe. Ušivaju život. Koliko danas ljudi koji su vjernici ali očaju, teško mu je suhano hranu, tekoba ga neka obuzila, 24 sata iz dana u dan, on ne uživa, niti može živati, ni uživjeti pa bi uvjeći da kršiš alove zabrani. Pa kadaš, ja uživam, izašao sam tamo, ljudi kapiš, djevojke, cure, srti. Nego da uživaš u životu, u stvarima koje je Allah te barek i dozvolio. A sve što je Allah te barek i joj te Allah dozvolio, to je ono što zaista pripada tvojoj prirodi, što ti odgovara. Znači im, zaista zaistana prava, iskrena duša, žudi i čezvoj. Sve imo toga, a bibi su kršenje. Allahovi te barek kvetala i pravila njegovih granica, ono što te vodi na stramputicu. Ono što vodi u kuću oni koji su nesretni i koji će tako i okočati. I će biti stalna propast, vječna propast. Dok okrineš ovim pravcem i ovim puta, zaista ćeš osjetiti pravu slast uživanje u ovom životu. Kako čovjek da uživa? Na koji način da Mnogi od nas postavljaju pitanje, kako čovjek da osjeti tu slast. Poslalnik sa stranem je postavio put je put, je put kako ćeš uživati, iako ne vaši mirka, iako si možda pred priroda naj najsiromašniji čovjek, ali ćeš osjeti tu slast. A nećeš osjetiti ako ne budeš radio po onim e, savjetima i nasihati na poslanika salahu a ih sadime i oni koji su došli nakon njega, sljedeći put poslanika Salahu Aljehim sad. Pogledajte i ono kajima Allah kako pojaša. Zaista je radosno srce Sretno sa Allahom te bareke vatav Koliko ti je srce radosno, Habibi Koliko si srećan Treba da vidiš ovdje Da li ti je to s tvoje srce radosno Kako kažeš, jesam radosno, kako mi je lijepo, kako uživam Ekstra, super, mašno, danas sam pravil Koliko to osjećaš da si sretan i radosno sa srećom uz Allaha Tebarekeva Tala, pomisli na Allaha Subhanu wa njegovih naredbi, je njegovih zabrana, to je prava istinska sreća. Pa kaže, u trenucima činjenja i badeti. Znači, to srce istinsko, koje je sretno, je sretno sa Allahom -u, u trenucima kada čini i badeti. Koliko si sretan danas, kada si došao na Saba, na Plodni, na Ikindiju, na Akša, na Jaciju. Koliko si sretan kada si na filu planjao, koliko si sretan kada si poselamio svoga brata. Znači šarijaskim, vjerskim pozdravom, assalamu, alijekom. Sve su tu načini jer ibadati, nije samo ibadati, planjati, nego ibadati da radiš djela riječima, postupcima, sva ona koja Allah te barekala je, je naredio i koja on voli i sa kojima je on su Hana Vartala Tako da je selam koju je on naredio, koji ostavio sunetu Poslanika s Allahu alike seleme i selam je onaj sa kojim on te barek ta zadovoljno da bude pozdrav. Znači dio i bareta, kada poselamiš, da, se da li sam sretan, a vidi kad se selamiš sa da li sam sretan kada se selam i stovom Zaista istinska sreća dolazi u ovakvim situacijama da osjetiš znači u tim baritama to je i pro im želi da pojasni i da ukaže. Svima onima koji je dostaje ta sreća, kako će je naći, gdje će je potrašiti, gdje će zaista osim tu sreću i slast uživanja života na ovom prolaznom svijetu. I vidjet ćemo što kaže na kraju, oni koje mi Mimoidže o vas poznaje. Zatim kaže, i ne samo i Badetima kaže, već i o druge posloje. Jer smo kazali, znači, koji su bar stvari, koji nije badet, ali ako doživljavaš i radiš ote laute bare kevetala kao što, znači to nesješ, da poslužiš, ugostiš e, slično, znači neki hajrat sadica neku koju sadi znaš inšala nekada, da će ona izrasti da će plod dati, da će neku ubrati to radi sve i želje da se umiriš da odvoriš te bareke bare kevetala. i svaki tvoj posao se pretvara na u pozitivan, pozitivan posao zatim kaže nakon toga srcu je potrebno Odnosno Prije toga je kazao, to je jedna vrsta, kaže, stanja, poku stanja stavnika dženeta Onaj koji u činju i badeta, koji osjeća sreću i zadovoljstvo u tome je to je jedno stanje, poku stanja stavnika dženeta Zašto navodi popustanja stanja stavnika dženeta? Zato što dženetlije uživaju, znači, vlječuju, u svakom trenutku, u svakoj sekundi oni uživaju i ovo stanje koje čovjek doživi i sreću u činjenju Ibadeta je jedno od stanja stanovnika dženeta. Zatim kaže tako da su neki mudraci kazali nekada doživim trenutke u kojima, kaže, poželim i zapitam sebe da li su Bože ovako sretni ili da li ovako uživaju stanovnici dženeta. Ako oni uživaju u ovoj sreći koju sam ja osjetio zaista kaže i to veliko, kaže, uživanje. Znači, da je on toliko sretan, da je toliko uživa u životu i činjenju dobrih djeva, da pomisli da li Bože, dragi, dženetni uživaju i da li osjeća ovo što sam ja osjetio u ovom trenutku. Ovo nisu, znači, stvari govori Sufija. Ovo je govori Nukajima Rahima. I na puno mjesta, znači. Znači, ne neko prelazi granice, nego zaista ljudi koji su predane laute bare, koji je da tako uživaju. Puno ćemo naći govora onih koji su tu osjetili. Međutim, kaže u drugom mjestu i no karim, a onaj koji ne osjeti kaže miris ovoga, kad njemu je kaže teško pojasti, kako kaže, osjeti, kako se osjeti taj miris. Razumijete? Znači svjesno na će lijeku doći kazati a dajš. Razumijete? Međutim, nije osjetio, kaže, mir iz toga, pa kako mu onda pojasni, kako mu, kaže, suštinu toga ukazati, kada ono to ne osjeća. Ostavi ga, razvijem, nego se trudi da budeš onaj koji će to osjetiti. Ako postoji mogućnost, a in će postoji. Znate, čovjek kada priđe, prihvati din, koliko je, znači, sretan u tim trenutcima, pa želi, pa požuri, svi mi znamo početne dane, ti otizama, i vraćanje laute, bara metala, da to činiš sretan. Međutim, danas, kako je stanje umeta? Što si više i duže uvjeri, među budeš potpuniji, savršeniji, bolji i jačeg imana, ti sve stagniraš više u tome. Čovjek mora tražiti svoje slabosti i riješiti ih na odhvatan način. Jedan od tih jesu je su govor i brohajma, i brohajma Zatim kaže, nema sumnje da se ovakav vi sreće postiže... U strajnošću na pravo put, mi kažemo ali hangla esmo tezi, držimo svi deset godina, van je se propuštavo nalaze, družimo se s vraćom super, A kad pogledamo nakon 12 godina kako smo su znala uradiš grešku ni žaju redu I ražiš, i prevariš i pronevjeriš, i sve ti znaš to, ali što vam drago prostor. Zna. Umjesto znači ne budeš potpuni savršeni. U tim imbaritima koje si činio, ti Subhanallah ili ja i slični, znači o, na, sve smo slabiji i slabi, što znači da ima nije problem i taj problem treba naći, treba ga pronaći, svak zna sebe, poznaje sebe, gdje sam slab, kako liješi, kako tu stvar od sebe postraniti, zatim kaže Ustrajanjuš na putu koji vodi Allah ulaganje velikog ili veli, velikog truda na tom putu, što znači da si ustrajan ali isto tako moraš doložiti veliki napor da budeš ustrajan tome. I zato je poslanista Allah kaže bil reci vjerujem Allah, zatim ustrajan. Niješ krenuti danas 12 rekata uh, otvršenih suneta ili 10 rekata, ili ćeš krenuti 13 rekata tamo rekla ili 11 a nakon 5 dana niti jedan potiđenih sudjeta niti ili ćeš stvariti biti na jedan reka i sl. Tako ćeš uzeti ono što možeš prihvatiti u tom trenutku, ćeš toga držati tako kad dođe do tog trenutka te situacije da se si ustraja poveća sebi malo. Pa nakon jednog perioda ponovo poveća sebi malo. I tako se znači potpunjavaš. Ne jed, jedan put sve prihvat, nego postepeno doći, doći do, tog, do tog vrgunca. Zatim kaže, nema sumnje. Onaj koji ne nađe ovu sreću i uživanje, niti bilo koji dio toga, neka ga samo sebe kritizira. Niko ti nije kriva bio. Ja ti nisam kriv, nisam ti, meni što sam ne ovakvom halu. Nego si sam, kriv što se ne natječeš, ne trudiš, ne ulažiš trud u tomi. Zatim kaže, neka kritizira svoj iman i svoje dijelo. Svoj iman, takav kakav ti, i svoje dijelo koje činiš. Jer iman posjeduje slast, a onaj koji tu slast ne opusti, neka se povrati i ponovo potraži nur svjetko u puteri. Razumijete, znači, došli smo nakon 12 godina, ne osjećamo. Nedje smo propustili nešto preskočili smo, daj iz početka ponovo, žrti dimanik kako Arapi kaže, upravi svoj iman ha bi ponovo učiš od početka stepenicu po stepenicu dok ne dođeš na ovo što si propustio sigurno kada se što znači, šta sam misli ovdje? da se prispita, da se vratiš pogledaš, gdje si? si, šta si šta si preskočio možda se odgoje neke stvari koje su ti jako bitne, ti si smatruo da su Neobavezna da ne trebaš posjetiti pažnju tome, vrati se i pogledaj. A vidimo, znači, bar dobar dio može da primijeti da je preskočio one temelje i počeo igrati sebe od drugog sprata, do podkroga. Znači ovaj prvi sprati prizemlje i ovdje temelje trebamo da gledamo gdje smo šta smo oko spoznanja Laha Subhanahu, Subhanahu Atala. Jer samo, kaže, ti možeš posjetiti slasti mana se ponovo vratiš, ispitaš, pogodaš šta si preskočio, samo znači na takav način može se vrati na slasti imana. Jer poslanik sallahu alijih vselem kaže spomenuje slasti imana i da ta slasti imana ima vrug. Da ima znači način kako se može opusiti. kako se može osjetiti. Pa kaže poslanik sallahu alijih vselem, osjetit će slasti imana ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, da si zadovoljan na biviji. Nijel ono zadovoljan, aj, moj gospodar je Allah. zaista to osjetiš. Da si ti taj koji ispunjava njegove naredbe, da se svaki dan trudi, da se umiriš tom gospodaru s kojim si ti zadovoljan kao gospodarom. Zatim, sa vjerom i slavom kao vjerom, dinom, koju voliš, koju cijeniš, koju poštuješ, koju izvršava sve njene narodbe, sve što se traži. Prvi su u tome. I sa poslanikom, Muhammedom, Salabahu, Alijeku, Srelebe kao poslanikom. Da ti bude najdraži od svih stvorenja. Da ti niko nije draži. Ako bude znači takav, da je zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, vjerom i slavom kao vjerom i poslanikom Muhammedom salavahu alihi veseleme kao poslanikom, takav će osjeti slast. Sad se postavlja pitanje, ko od nas nije zadovoljan sa tim? Svi smo zadovoljni. E, sad se vraćamo tu, šta si preskočio tog zadovoljstva? Zaista, kad kadaju se zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, šta si tu preskočio? Šta si preskočio kada kada se zadovoljan sa vjerom, pa se stidiš? Ali? Izađeš na pa se uslučavaš da se pojavi što obvaraš glavu, Ima takvi znači e, trenutak kada se ljudi stidi, a posljedno ljudi koji su daleko od pratikovanja vjeri, kažu ne može kaže da je musliman, ne može kaže da je pripadnik, jel, islama i slično tome, takav nikad neće osjetiti sve dok ne bude zadovoljan sa gospodarom njegod da si Allah islam i muhammed ali ih zna, tri stvari koje su i najvjetnije i najbolje ne može ništa se svim pored niti biti slično slično tome Zatim u drugom rivajtu, kaže poslanik salahu a. sajp kada im govor kod koga se nađu tri stvari, osjetit će slasti mana. I ovo je mjerilo, kaže poslanic vaselem, da mu Allah i njegov poslanik salahu a seleme budu draži od svega drugog i od svakog drugog. Kad ti Allah bude najdraži i kad je bude poslanik Salova ali seleme najdržiji, to je prva, prvi znak da ćeš pa kako da uskoro osjeti slast imana jer imaju i druge stvari koje je poslani sallahu alijek naveo. šta znači kad ti Allah bude najdražiji poslanik kad ti bude toliko drag da, kako kaže Ibn Kajim žudiš da to izvršiš pa da obožavaš i žudnje želje i sreće za susretom s njim da slijediš poslanika sallahu alijek vseleme da žališ što nisi bio tu u tim trenucima kada je on dobio poslanicu, da lata je barek, budiš uz njega, da šudiš, da ga vidiš, da bi dao sad svoj metak, kako muslima u stoji i svoju poroć i metak, bi na put, samo da vidiš poslanika sallahu alijih vasalem. Tada ćeš na bibliju početi da osjeća slast, slast u Allaha subhanahu alijih od odnosno vjerovanju u Allaha i sjeđenje poslanika sallahu alijih vasalem. Zatim kaže poslanik sallahu alijih vasalem da ne voli čovjeka, ni zbog čega drugog. Osim radi je lasu, To nije lako. Danas ljudi se voli zbog interesa. Ako si dobar, imaš neku poziciju, drag mi, pokušam se umiliti da bi ja nešto od toga hajrovao i slično. Međutim, ne možeš osjeti slastima Ana, dok ne budeš volio svoga, brate iz kućeva radi je late, bare kvetala. Nešto drugi hoći. Nešto drugi smatra, ako si tu, svima u tom džematu, dobar si maša. Nego zaista, kad se s da ih se voliš ima Allah Đelešanu Da voliš svakog pojedinca ima Laha Đelešanu svakog brata koji svjedoči Allahovu jednoću I poslanikov, salallahu alihi vseleme, risalu, njegovo poslanstvo Da ga voliš radi Allah Đelešanu, ni zbog čega drugog Da ne očekuješ ništa da ti da, da te pozove na ručak Da te provoza, da ti sredi posao Da ti nešto olakša Neha bibi, nego samo da ga voliš Kada budemo takvi Ali, čovjek što može zavestiti Blagostanje, sreće Rahatke, potom žemata, zajednici Sve dok budemo daleko od ovih povezivanja I ovog osnovnog Uh, uh, uh, osnovnih stvari koje treba da se prihvate i da se, se rade po njima mi ćemo biti daleko, a kako ćemo tek biti daleko slasti manje možemo sam odlašava, nikako ja. ja, samo i mi mi smo najbolji u Bosu, mi smo najbolji u Evropi, mi smo najbolji na Balkanu niko nije srećan poput nas, mi smo najbolji međutim bi svaki od nas nije će doći kao džemat pred Alaha Dželašanu i kao džemat odgovarati, nego će svaki doći kao pojedinac i odgovarati za sebe za svoja djela, šta je učinio kako se znači izgrađivao i kakav mu je imean bio Wallaha Tebare Kvetala to je ono što ćete spasti to je ono što će biti sebe Wallahove Tebare Kvetala milosti sve ima toga je opasnost i velika znači e, velika opasnost da li ćeš uspjeti ili ne zatim kaže poslanik sallahu alihi veselene treću stvar koja je nama jako bitna našoj zajednici u Bosni znači neće osim slastima osim onaj kod koga se nađu tri stvari prva stvar je Da mu je Allah, njegov poslanik najdražiji od bilo koga Druga, da voli čovjeka samo radi Allah I treća, da mrzi povratak u džah Kao što mrzi da bude bačen u džehennem Ovdje nama jako ubitno Danas, kreneš s topama poslanika s vselem Kažiš, volim Allah, volim poslanika, oni su mi najdraži Život ću da dam za Allah-u vjeru i za poslanika s vselem Volim svoju braću, za njih ću život da dam Međutim, kako vrijeme prolazi Tebi ostaje ah i tamo nešto. Vučete, vraćate, onaj džahilijet, ponovno da se vratiš, a bi to treba da da mrziš Da mrziš ime džahilijeta, tek kako treba da mrziš ono što je džahilijet. Te postupke, taj život kojim si, u kojima si bio, pa te Allah te bareke od taj svoji milost i dobroti izbukao iz toga. Treba tek da osjeti zadovoljstvo i sveću ljepotu, a ne da u srcu osjećaš, jo kako živaju, jo da mi je malo. Pa malo znam, kada pa utakmicu dođe, s rajono tamo krminam, dođe malo kapiš, pa sura jedna, sura druga, pa cura druga molim, sve on zna. Dolazi ti šetnj, hoće ti dovesti do svoje svrste, a bi mi bi ta slasti mana, ljepota i jeki u tom srcu neće dozvoliti, nego ćeš da mrziš, da presireješ i da mrziš sve koji su na tome, koji su na tome te postupke taj, njih ukočaj se biti u tom srcu. Nikako ne smiješ biti zadovoljno s tim Nego da pokušaš ovo što si osjetio Ako si osjetio i ako smo osjetili Da drugima preneseš. A znači, poslanih sl. Allaha, l.s. neće ga osjetiti S mana Dok ne bude imao ove osobine pri sebi Sada, koliko imamo te osobine pri sebi? Imamo govor Ali ove riječi u kablu će pomisli da može izgovoriti Džahil i nevijednik Jer su one danas slatke za izgovoriti Allah Zadovoljan sa gospodarom, poslanik kao Poslanik vjera, vjera islamu kako bi bi neće izgovoriti ovaj osim onaj koji bude čvrst na ovaj. Čvrst u značenju, u vjerovanju, u ljubavi, i provođenju i radu po tome da imaš praktično to poseb, takav će ako zau te valeka pomoć kao što ga je la u čvrsti radunku, u čvrst će ga u tim, teškim, u tim teškim trenucima. Zatim kaže, zatim Ibn Qayyim govori, čuo sam šehhu u Islama Ibn Taymiu, Rahima, da kaže, nakon ovog govora koji smo naveli Ako ne nađe slast u srcu I prostranost grudi u topu činjenja dobrih dijela Znači, nosišaj slast, da kad to radiš, nosišaj, da žudiš za ti da to radiš I svoju, znači, proširenost grudi Kaže, kori svoje dijelo, jer gospodar tvoj je šakur Koji zahvaljuje, znači šekur. šakur je u značenju onaj koji zahvaljuje. Zatim kada je dakle, Ibnu Kajim navodi, ovo Ibnu Tejpije govori, ako ne nađe slast, dok činišto o kori svoje dijelo, on njega nema fajte. Jer, gospodar Tebarek je ta naše kur. Zahvalan je, odnosno, on nagrađuje i daje onome ko se trudi. A onda Ibnu Kajim znači zakučuje njegove riječi pa kaže dakle, on je taj koji slašću imana, Snagom i zadovoljstvom u grudima nagrađuje trudbenika na njegovom radu na dunjaruku. Zazumijete, ovaj šekur, gospodar koji se opisao je taj koji nagrađuje. Kako te nagrađuje? Dok se trudiš i radiš, nagradi te da imaš tu slas himana, dok se trudiš radi Allaha te barekvetala. Ako to ne osjetiš, vidiš da je to izostalo, kori svoje dijelo, kori to što radiš i pokuša da se popraviš. Vidi šta si preskočio od onoga što trebaš živaš kod sebe. Zatim kaže, Ibn Kajim, ako to ne nađeš, ne osjeti vlasti mana kod sebe, pa to je prihod koji si ostvario. To je rezultat onoga što se ti trudio. Ništa. Ništa. Nisi uspio. Ponovo ispočetka, početka. Još uvijek imaš šansu. Živi sa alhamdulillah, ponovo znači i popravljaj se. Pa kaže Allahova bliskost, sreća i zadovoljstvo traže se u povećanom činjenju i bade ta Allahom ne ono površinski pomalo nego ko želi zaista dosjetiti slast, ljepotu, mora da se trudi, mora da poveća, što više i bade ta činja lao sumana a ono što će pobuditi i zazvati je, kaže, ozbiljnost, madljivost i veliko zalaganje tom putu. Zato kažu učinjaci, čudim se, kaže, čovjeku koji žudi za džene toma spava i čudim se, kaže, onome koji bježi od džene spava. Šta su htjeli kazati? Znači da su lini Da se ne trude, ne žele Ne skaču, ne ostaju svojoj postelju Ne ustaju, ne plaću na kijamu Ne plaću na ruku, ne plaću na seždi Kaskaju nisu znači i ne trudi se onako kako treba da se trudi, pa se čude, znači čuje za žene dvije poteženeta on spava jednik. Čuje za stravote ženama on spava, ne trudi se. Znači ovaj se kaže, ne trudi se, ne radi dobroćinstvo, svaku stvar koja ga vodi, koja ga vodi da bi se sačuvao ženama a koja ga vodi u žene. Koliko ostao Hoćemo stati ili ćemo nasti. Jesu u morbi. Ova stala mora. Znači onaj tko misli da neće izržati do kraja može Stala Stalno svijesti ova te bara Keletara od plodova jeste da usmjerava čovjeka da vodi računa o svom govoru šta priča, šta kazuje. Nakon ove znači, e, e, nakon ispoznaje alav te barem da prati da motri i da zna stanje, ćemo znati i ispoznati ove Hadise Poslanika sa Allahu ali u kojima ukazi na opasnost jezika. U Hadisu deburije koji je vredostajan kaže da je poslanik s Allahu alieme ispričao priču da su kod Benu Israila, bila dva čovjeka. I jedan i drugi su se trudili. Jedan se trudio u hajru, a drugi se trudio da učini loše djelo. Kada bi kod ovaj koji se trudio u hajru i dobro u vjeri, ugledao ovoga da čini loše, kazao mu, prekini. Mrsko. Dok nije došao jedan trenutak, jedan dan kada ga je ugledao čini loše, pa mu kaže, prekini. on kaže, dobro je, Dostim je i tebe i tvu govore, koji što nas govore. Jel? Ostavi, kaže, mene i moga gospodara. I to je, znači, ovakav način, kako je kazao, razljutilo osobu koja je radila her. Pa kaže, tako mi Allah, Allah ti neće oprostiti i Allah će te uvesti u džene, nikad neće uvesti u Nakon toga, kaže poslanik sallalasalem, Allah je još vanu uzeo dušu i dobro mi lošim. Pa su došli pred gospodara Tebare Kretana Pa je pita ovog prvo dobro, ne ovog loših, prvo dobro Kaže, šta te je navelo? Da li imaš spoznaju i znanje o meni I da li posjeduješ ono što ja posjedim u svojoj moći? Pa ja tako kažeš, pogledajte znači što znači kazati riječi bez znanja A ovdje se misli, da li ti znaš, da li ima spoznaje, da li smo zaista spoznao onako kako dolikuje Da si spoznao moj rahmet, moju milovost Moju moć da ja kažem vam koga hoću, da ja nagađujem koga hoću, on je odgovorio, zatim je pozvao drugo koji je kaskao, znači radio čini ošao, kaže uvedite ga u ženet iz moje milosti, a naredio melecima da baci ovo koji je radio dobro, kad je bacite ga u ženek i zatim ebohuri kaže nakon toga poznata rečenca kad je tako mi Allah, nakon onoga u čijoj ruci moja duša izgovorio je riječi koje su uništile njegov dunjavuk i njegova hirata. Zato, to nije znači jednostavno. Ovaj je hadis šehi albani, rahmahullah, smatra virodostajnim, bilježi žiga eh, Ahmed i Abu Dawud. Jednu riječ je izgovorio takvu tešku, takvu krupku, da Abu Burere, ka je buburere, kaj, tako mi onoga očio je ruci moja duša, da je ta riječ upropasna. Ti riječi su upropasne njegov dunjavuk i njegova hirata. Znači koliko se mi da nas upuštamo, da izgovaramo riječi, i bez znanja, i o lahko, i optužujemo i kazujemo, treba se čovjek pripazi da vidi. A kako će se pripasti ako budi imao stalno svijesto, te barek, da pa se trudi da govori samo ono što je hajr. Zašto to? što drugo manis bilježi muslim, kaže poslanik sa Allahom, a njih je Ako ne govoriš hajr, onda šuti. Znači čovjek treba samo ako misli da je hajr, da je dobro da se trudi da priča. Uprotivno, ako nema koriste njegovog govora Treba da, da šuti I da vrlo malo priča Jer onaj koji bude puno šutio, kažu tako će uspje Tako janci kažu Onaj koji mnogo šuti, kaže, on ima šasu da uspije Jer sve što kaže, sve što izađe Na sudnji dan moraš da odgovaraš Za te riječi koje si kazu, Šta si mislio, šta si Kako je znanje koje je znači, proizašlo iz toga A te kakve su posljedice Ako si krivo nekom nešto kazao optužio ili prekao Zatim u drugom hadisu kaže Poslanih sallahu alihi wasallam Zaista rob nekada izgovori Neku riječ Nogačevići pažnju Prema njoj niti Neki veliki značaj A ta riječ bude hajra Pa mu kaže Allah tom riječi Podigne kaže deređe veliki uđene A nekada kaže riječ ne obraćajući važnost i značaje prema njoj, a Allah je šanga zbog te riječi baci u dubine džehennama. I ova hadis je radostaje. U Rivaitu Tirmizija kaže da kada izgovori tu lošu riječ, ne znajući da je loša, ne smatrajući da je loša, kaj će sebeb da bude bačen 70 godina u džehennama. Sad za jednu riječ poslanik sallahu a ih vaseleno ukazuje. Kako onda čovjek treba biti svjestan? A ta svijest mu neće doći tek tako, osim ako ne bude imao svijest, Allahu SWT treba da motri, da gleda i da pazi. Tako da čovjek kada je svjestan Allah SWT, njegove veličine, njegovog savršenog nadzora, a bibi muslimani će biti mirni Onda ti je jasan hadis, muslimani onaj od koga su mirni drugi muslimani, čovjek od njegovog jezika, njegovih ruku, to je pravi musliman, onaj koji je shvatio Znači, laha tebarekele tala te zjegova Lijepa imena je savršena Savršena svojstva Allah subhanahu te Allah, znači god nema ajeta gotovo u Kur'anu, da ne spominje ime Ili savršeno svojstvo Ukazuju sve na njegove Tebarekele tala savršenu Savršenu veličinu, Tako da čovjek treba da vodi pažnju A ova morata kažemo Da je rezultat i prvod spoznaje ovog imena da ćeš, prati, da ćeš poti računa o svojim riječima svom govoru, a sam se teko o hutbama. Znači, kada pričaš ljudima po sati dva vremena napadajući drugim, koliko se tu riječi kaže, sa kojima gospodar te barekva nije zadovoljan, Ne hutba, ne mislim hutba, tu je rekao limberne priča, sjelo. Obraćaš se, pričaš, na ulici, u autu, kod komće kod prijatelja. Danas znači, puno pričam a vrlo malo vodimo računa o tim riječima za koje ćemo odgovarati pred Allahom te barake te barake v Zatim je ova ista mora kava sebe da čovjek ostavi griješenje, da ostavi griješenje. Kada znači si svjestan lasu man dala njegove veličine, njegovog nadzora, to te sprečava činiš grije. Zbog čega? Zato što činci kažu kada čovjek uradi grije, uradi grije, a zna da ga Alasom Hanova tala vidi i da zna njegovo stanje. Znači poput vjernika Radi čovjek grije, Nešto ne gira, nego znala ga vidjeti Šeć dan strasti uradi grije. Kaže i zna da ga Allah Subhanahu wa ta'ala vidi Pa kažu ima li hrabrijeg od takvog Koji čini grije, a pa svjestan je Allah Subhanahu wa ta'ala Znači kako hrabrije ste vaš da imaš da uradiš grijeh A svjestan ste va njegove veličine A kažu isto vrijeme A ima li kaže Čovjek kada je u težoj situaciji od njega, znači zato što je opasnost velika da gala u tom trenutku dok čini taj grijeh može kasniti. S druge strane kaže, čovjek nekada učini grije ili ima ljudi koji rade grije i vjeruju da je late barek koja je pa kažu ima li većeg nevjernika od tako? Znači dok radiš grije da ima svi za tjela nevnih, znači nema većeg nevjernika, negirio se late barek ili ta njegovo prisustvo, njegovo znanje, njegov moć. Jegov nazo kažeali većih nevjenika o tako. I to dokazuju kurr anski maj takvi ljudi postoji djelačo kaže je sta fun mi nadnansivala je stafun mi nalah uom injujiitu ne mala je robva mi naka. Kažu u kažu oni se kriju odalaha te bareke uveetau. Znači, kriju se od Allah, ne znajući da se kriju u smislu tog, nego i od ljudi, da ljudi ne vidjeti. I onda zanoče i govore riječi, ili smišljaju riječi sa kojima gospoda nije zadovoljen. Jestahfunem innan nas, kriju se od takvi, ake vola jestahfunem innan Allah, a ne kriju se od Allah, te barek ta. Odnosno, ne smatraju, da jela Đelešanu uvidi, nego mislije, ako ga čovjek vidi, pa će sakriti od njega, razumijete i učiniti grije. A zaboravija alohat te barake tada da vidi i njega je vidi toga od koga se krije i sve, da ima savršen nadzor. A zaista allađu je taj koji svoje svoj se obuka. Znači postoje ljudi koji radi i grije i čine grijeh krijući se od ljudi, a ne kriju se od Allaha jer nisu svjesni alohat te barek, tata, da ih vidi, nego misli da ga samo čovjek može vidjeti a izosta onoga koji je stvorio čovjeka, koji je stvorio stvorenja, to je gospodarstvo stvorite stvorenja gospodarite barak i metala. Zatim radi isposlanika sau vana gdje kaže poslanik salvahu alihosan, zaista kaže znam i ovo je Hadis koji je pravo opasa popitaj nas i ba, čovjek da se pripazi, kaže poslanik salva i samom, doista poznajem ljude, hadis je rodosite, doista poznajem ljude, i svog umeta koji će doći na sudnjem danu s dobrim djelima poput brda, tako ćemo dobrih djela. Međutim, kaže poslanica Osalem, Alla će pretvori sva ta njihova dobra djela u prašenju. Kaže se uba, kaže Allahu Poslanića, opiši nam te ljude, Ko su ti ljudi, da nam malo približi njihovu sliku, kaže kako bi se mogli sačuvati da ne budemo takvi, kaže poslanica Allahu a to su vaša braća to su vaša vraća, je groda, noć klanjaju poput vas Noć uklanjaju poput vas, znate šta je noć uklanjati poput vas? Kijan Znači tako raditi dobra djela, dan i noć, međutim kaže poslanik, ali kada se osame Ali kada se osame sa lavnim zabranama, ne kriše Razumijete? Znači Osoba radi dobra djela, čini dobra djela, međutim kada se osami, i takav što je radio ta dobra djela, toliko će se toga nakupiti na sakuklja, da će biti poput brda na sudnji dan Ali će on se pretvrti u frašinu, zbog čega što je ista ta osoba, kada se osami, kada ga niko ne vidi, a Allah ga vidi, počne rati haram Počne rati zabravenu stvar, i ovaj hadis je rodostajan, i ovaj hadis znači, je velika prijetnja svakom vjerniku koji ide stazom islama koja odluča da korača stazom Islama, da ne bi bio od onih koji pred ljudima rade i od ljudi se plaše da urade. Kažu učenjaci, to su danas oni koji idu džematom, ulicom djevojke, sve on... obara pogled, ne gleda, razumijete. A kad je sam, razumijete, kamata kad je u družbu, Bože, svači odreći, uđe na kamatu, auto je to. Međutim, kad odje samo bank, tamo potiše, ja. Niko ne zna. To znači takve osobe koji klanjaju i rade dobra djela, međutim kad se osam jahe i prekrši i krši a te bareke te bareke vetala zabrane. Zato molimo mlađe Rosanu da sačuva naša dobra djela, da nas učiti pravi iskrinim vjernicima za kojima ono te bareke letala zadovoljne, da nam podari pravi i istinski iman vjerovanju Allah, debarke, atala, kao da ga vidimo, iako ga ne vidimo, ovo nas zaista vidi, da smo uvijek, znači, ti koji su svjesni Allah subhanu tala, njegove veličini, da smo ti koji se trude da rade dobra djela, da izbjegavaju loša djela, da nama našim roditeljima, da zbriži naša srca, ujedini naše safove, da pokroje stanje umeta u čitavom svijetu, molim Allah subhanu Tala, da u kabul ovo što smo kazali da svima nama oprosti da nas uvede u džennet jer Allah dželšanu za trudbenike oni koji se budu u trudu i radu dobra djela na dunjalku kaže Hel li ihsani, illa li ihsan. da li za dobro djelo slijedi ništa drugo osim nagrada kod Allah i završimo sa kuranske anjete djelače vam kaže ala rahim. ti se osloni na onoga koji je moćni i milostivi to je sve nas. Zat kaže Alladhi yara ke hina tequum I onaj koji te vidi kada ustaješ Uvijek te prati gospodare tebara Wa taqalubaka Fissajidin i tvoje pregiba Insani koji čini se U svi tini trenu usma te prati vidi in huo samiju l-alim Zajista on taj koji se čuje I koji se vidi subhanak Allah Umhamdika šadan la ilaha ilaha Enta sada koji kratubu ilijek Jazakun